Розділ 44. Наступного ранку вони прокинулися досить швидко, із незасуненими з вечора гардинами та з цілою купою думок у голові, так само, як це було минулого ранку в Чікаго, усього лише 24 години тому. Ричард знову перевіряв свою теорію, приголомшений зростаючою прогресією. Це було за межами його очікувань. Можливо, навіть за межами розуміння. Ченк тим часом готувалась до виїзду з міста. Вона дивилася ранкову програму на місцевому філіалі телеканалу «Із Фенікса», який знехтував трансляцією кулінарних програм та модних показів на користь кримінальних новин. Один репортер повідомляв про смертельну стрілянину за стриб-клубом у центрі міста, в організації якої підозрювали представника криміналітету. Але найбільше в його розповіді було обережних припущень, що супроводжувалися безглуздими фото, на більшості яких було зображено зачинені ворота в рожеві огорожі, а зверху над фото бігла рухома стрічка зі словами «Москва дісталася до Фенікса». Ричард справедливо припустив, що ці слова роздратували би всіх без винятку українців, ураховуючи, що ці дві країни тепер повністю відокремлені одна від одної, чим вони пишаються. Принаймні одна з них. У іншого репортера повідомлення було довшим. Більше не було слів сьогоднішнє вторгнення у приватний будинок закінчилося трагічно, бо сьогодні стало уже вчорашнім днем, а трагедія тепер надихала. Виходило, що місцевий лікар, який проживає за згаданою адресою, використав зброю для самозахисту і вбив трьох людей, які проникнули в його будинок тим самим урятувавши членів своєї сім'ї від долі, гіршої за смерть. Евана Лера показали в кадрі, знімаючи його із великої відстані, збільшивши масштаб настільки, наскільки це було можливо. Він саме відмахувався від запитань. Його гостре небажання обговорювати ситуацію сприйняли, як старомодну та непохитну скромність. Він був на півдорозі до того, щоб стати скаженим лікарем на підтримку чого виступало і нічне відео із трохи зернистим зображенням каталог, які викучували з його будинку під миготіння червоних спалахів світла. Також разів із п'ять наживо показали Емілі, теж на відстані. Вона була вже не в бікіні та сороці, а в джинсах та светрі, а ще Лідією, яка ветеупилася поглядом у землю. Тоді вклинилася третя репортерка, яка повідомляла, що, згідно з інформацією, наданою поліційним відділком, ці дві події могли бути взаємопов'язаними, і що троє мертвих чоловіків із будинку лікаря виявилися товаришами мертвого чоловіка зі стриб-клубу. Тоді в розмову вклинилася четверта репортерка і повідомила, що, за попередніми даними з Офісу окружного прокурора, стрілянину в будинку, найбільш ймовірно, визнають виправданою. А що стосується інциденту в стрип-клубі, то знаряддя вбивства було знайдено в сміттєвому контейнері поруч із клубом, проте відбитків пальців на ньому не було, через що підозрюваних наразі немає і розслідування триває. Далі пішла програма 10 способів приготувати курятину». Ченк запитала. «З тобою все гаразд?» Ричард сказав. «Краще не буває». Ось тільки голова досі болить. Жодної реакції. На що? Вона вказала на екран телевізора. На це. У мене досі дзвенуть у вухах. Я не це мала на увазі. Я нікого не чіпаю, поки мене ніхто не чіпає. Це вони ризикують, а не я. Ти не засмутився. А ти? Що то була за машина, яку ти бачив на фермі опівночі? Вона виглядала лише плямою в долині. На ній був якийсь освітлювальний прилад. Як ращітка з ліхтарями, проте висіло все це над кабіною. Чотири прямокутних ліхтарі, які дуже яскраво світили. Це може бути якась висока вантажівка. Більше схожа на трактор. Машиною щось посилено робили. Я бачив відпрацьовані гази навіть у темряві. Це міг бути Копач. Чому ти так вирішила? Це було того ж дня, коли зник ківар. Ричард сказав. Міг бути й канавокопач. Ось чому я не засмучена. На його місці могла б опинитися я, якби все сталося по-іншому. Що Майкл зник у сиетлі. Тоді Маккен зателефонував би мені, а я могла покликати ківара на підмогу. Просто зараз ти міг би бути тут з ним та шукати мене. Перестань. Але це могло статися. Ти справилася б краще. Ківар був камітливим типом. Був. Гадаю, мені слід це визнати камітливим. «Проте не досить. Він припустився помилки. А ти могла б її уникнути. Якої помилки? Можливо, такої, якої саме збираюсь припуститися я, він їх недооцінив. Якщо вони поховали його на фермі за допомогою канавокопача, то Мерченко був до цього непричетним. Не на цьому етапі. Це все робота їхніх рук». Допомога їм не знадобилася. Можливо, вони кращі, ніж ми собі думаємо. Не схоже на те. Сподівайся на краще, проте готуйся до гіршого. Того ранку в материному спочинку восьмеро чоловіків зустрілися за прилавком бакалійного магазину. Як і минулого разу, власник магазину був уже там. На ньому знову було одягнуто дві сорочки. А ще він досі мав неохайний вигляд та був непоголеним. Як і минулого разу, першим до нього приєднався продавець із магазину запчастин до зрошувальних систем. Після нього прибули водійка долака з офісу FedEx, одноукий портій з мотелю, фермер, що розводив свиней, барман з їдальні і Мойнахан, який отримав удар по яйцях та позбувся своєї зброї. Восьмий чоловік приїхав на п'ять хвилин пізніше. Він знову був у своїх випрасуваних джинсах та з висушеним феном волоссям. Перші семеро чоловіків мовчали. Вони чекали, поки заговорить він. Він сказав. У мене погані новини. Ми довірилися не тим людям. Та система послуг не спрацювала так, як треба. Вона не виконала для нас роботу. І тепер нам ніхто не допоможе. Крім нас самих. Семеро чоловіків почали човгати на місцях. Ще не хвилювання, проте вже певна злість. Власне кажучи, хіба ця ідея належала не йому, коли вона ще здавалася йому привабливою. А тепер залишилося тільки ми, нас і нам. Фермер, що розводив свиней, запитав. Це стосується того, що я бачив сьогодні на CNN. Із Фенікса. Той росіянин. Він був українцем. Але справа не лише в ньому. Інші троє також його люди. А що з тим, першим? Хекакаєт, здається, його звали. Він у лікарні в Чикаго. Під наглядом копа за дверима палати. То ніхто з них не виконав свою роботу. Саме це я вам і сказав. Нам багато чого коштувало вийти за свої рамки. Нам це нічого не коштувало. Крім грошей. Вони досі там, проте вони завжди там і були. Вони поїхали, а зараз вони повертаються. Ми розберемося з ними, коли вони сюди дістануться. Вони приведуть із собою копів. Не думаю. Це вони зробили так, що Хекакеет потрапив у лікарню, я певен. І у «Феніксі» це також, мабуть, були вони. А це означає, що вони не можуть зараз зв'язуватися з копами. Їх негайно заарештують у будь-якому поліційному відділку країни. Запобіжний захід. Поки тут усе не розсмопчеться. Вони приїдуть сюди самі. І знову семеро чоловіків почали занепокоєно човгати на місці. Водій каделака запитав, коли вони приїдуть. Чоловік у джинсах та з висушеним волоссям відповів, «Я сподіваюсь, скоро». Проте їхній план нам відомий. І нам відомо, як це працює. Ми їх чекатимемо. Ми будемо на поготові. Річард та Ченк приєдналися до Вествуда, який снідав на першому поверсі. Вествуд розповів їм, що він уже зателефонував хлопцеві з Палуальто та призначив йому зустріч на пообідній час у містечку Менло-Парк. Хоча він був готовим до того, що хлопець запізниться. Така вже в нього натура. Потім він іще забронював квитки із аеропорту Скайгарбор до Міжнародного аеропорту Сан-Франциско. Троє місць у бізнес-класі, єдині вільні місця. І готель. Лише два номери, що було досить вигідно. Фінансування його відділу щороку скорочували. Ричард відчував, що в нього був якийсь азартний настрій, наче він був у повній халепі, Проте найближчим часом на нього чекатиме чималий виграш. Коли настав час, вони взяли таксі до аеропорту. Їхні дорогі квитки надали їм доступ до комфортабельного залу очікування, де ричар ще раз поснідав, тому що їжа там була безкоштовною. Вони сіли на літак одними з перших, і до того, як він почав маневрувати на смузі та злетів, уже випили свої напої. Це краще ніж сидіння у хості, Навіть в останньому ряду. Сам політ був і не довгим, і не коротким, а швидше – середнім. Немиттєвий переліт з одного місця на інше, проте і величезну територію також облітати не довелося Менше відстань, ніж від Нью-Йорка до Чикаго. Поїздка в таксі видалася приємною, більшою мірою через те, що шлях пролягав за містом. Не те, щоб долина Санта-Клара ще не прокинулась. Тут був центр світу, який проходив повз монтейн і люди їхали тут так, наче про це знали. Вони мали зустрітися в барі біля книгарні в Менло-парку у щасливий час, 22, але знайшли його з другої спроби, бо приїхали занадто рано, хоча не мали достатньо часу для того, щоб повернутися до мотелю, а потім знову сюди завітати. Тож вони заплатили таксистові та вийшли з авто. Першим враженням від Бару стала короткочасна втрата психічної рівноваги, тому що кожен його дюйм був пофарбований у червоний колір, навіть називався він ред, і у задній частині мозку Ричера одразу почали виникати один за одним химерні образи, в яких Вествуд був то негідником, то копом, катуючи його привидом клубу Пінк, як у творах Шекспіра чи у творах про Шерлока Голмса. Але скоро він заспокоївся і згадав, що це місце обрав їхній дивакуватий компутерник, а тому збіг був випадковим. І він був стовідсотковим. Це місце випромінювало іронію, а не на смак. Фарба була якогось похмурого, середньовічного відтінку. Як військова установа. Стіни були оздоблені намальованими через трафарети серпами та молотами брудно-білого кольору. Їх спеціально трохи стерли та понищили, щоб надати їм давнішого вигляду. А ще там у рамках висіли заголовки із газети «Правда» і казки червоноармійців, усі побиті та подряпані. Назва на дверях була написана із літерою зображеною іншим боком, щоб надати їй вигляду літери з російського алфавіту, що спричинило в них невеликий напад паніки. Це було нагадуванням про Мерченка. Ні, Ричарові точно була відома різниця між Росією та Україною. Але хіба існували бари з українською тематикою для педантичних катів? Чи він усе одно змирився би із російським? Ні, це місце вибрав той дивак. Ченк запитала. З тобою все гаразд. Ричар відповів. Я просто забагато думаю. Погана звичка. Така ж сама погана, як і повна відсутність думок у голові. Давай зачекаємо в книжковій крамниці. На тротуарі Ричард перечепився. Лише трохи спіткнувся. Він не впав на землю. Це більше скидалося на звичайне човгання ногами, аніж спотикання. Наче він наступив на якийсь виступ чи нерівну поверхню. Він озирнувся. Можливо. А може і ні? Ченг запитала. Все гаразд. Він відповів. Так. Вествуд сказав, що він уже був у цій книгарні раніше. На автограф сесії. Щоб підписати збірник, який його зацікавив. Наукова журналістика. Книга, якій було присуджено нагороду. У книгарні відчувалася прохолода в усьому, починаючи з низької температури та закінчуючи покупцями. Вествуд пішов в один бік, а Ченк рушила в інший. Ричард поглянув на книги, що лежали на столах. Він читав, коли в нього випадала така можливість, переважно це були загублені і забуті томи із величезної національної бібліотеки. Більшість із них були понищеними книгами в паперових обгортках, усі покучерявлені та ворсисті, він знаходив їх у залах очікування, автобусах, на варандах у віддалених мотелях, від прочитання них хтось уже отримав задоволення, а потім залишив їх для наступного читача. Він любив художню літературу більше за фактажну, бо факти не завжди були справді фактами. Як і більшість людей... Деякі речі він знав напевне, вивчивши їх уважно та в деталях, а коли вони траплялися йому в книжках, то про них було написано неправду. Ось чому він більше любив вигадані історії, бо з ними було одразу ясно, до чого вони ведуть. Він не був категоричним у виборі жанру. Або в історії траплялася якась дурня, або ні, ось і все. Повернулася Ченк, а за нею і Вествуд. Вони разом пішли до бару і приготувались чекати далі. Завдяки тому, що вони прийшли раніше, то отримали змогу визначитися зі столиком, тож вибрали столик на чотирьох біля вікна. Ричард замовив собі каву, а його супутники – газовані напої. Вествуд сказав. Боюсь, нічого доброго з цього не вийде. Навіть якщо цей тип погодиться. В цілому, Глибинна мережа – це не надто привабливе місце. Так мені казали. Не те, щоб я там сам проводив час. Але вам може не сподобатися побачене. Ричард відповів. Це вільна країна. А Майкл був сином Маккенна, а не моїм. Мені байдуже, у що він вплутався. Стрілка на годиннику на стіні наблизилась до кириличної цифри 12. Почалась нова година, і ціни на горілку зменшились удвоє. Щасливий час. Першою людиною, яка увійшла через двері, була молода жінка, якій було трохи за двадцять, на щоках у неї вигравав рум'янець, і вона точно недавно взялася за щось нове, проте вже досягла у цьому успіху. Другим у двері увійшов хлопець із Пало-Альто. Вчасно. Абсолютно без запізнення. Він був маленького зросту, білолицим, наче аркуш паперу, тонким, наче примара, і чомусь здавалося, що він завжди в русі, навіть коли стояв на місці. 29-річний досвідчений парубок. Одягнутий він був повністю в чорне. Він побачив вествуда і попрямував до їхнього столика. Тоді він кивнув їм усім по черзі. Сів і сказав, «У долині полюбляють іронізувати, проте ви не можете не погодитися зі мною, що дешевий алкоголь у храмі поклоніння Радянському Союзу – це абсолютно несумісні речі. І якщо вже говорити про колишній Союз Радянських Соціалістичних Республік, мої джерела попередили мене, що вчора жертвою бандитських розбірок став один українець на прізвище Мерченко. Щасливий збіг обставин». Але його замінять. Ринок знайде, як заповнити цю прогалину. Тож я не збираюся поки що розповсюджувати інформацію на загал. Вествуд відповів. Ми також цього не робитимемо. Не швидше, ніж через певний час, написавши про це в газеті. А доти назбирається стільки інформації, яку потрібно буде приховати, що ви не наблизитеся і до вершини списку. Я вам це обіцяю. Про вас ніхто нічого не дізнається. Усе, що нам потрібно, це провести пошук. Приватний. Щоб знайти зниклого чоловіка та визначити місце його перебування. Де ви хочете шукати? Переважно, на форумах. Можливо, на комерційних вебсайтах. Я не хочу бути тим, хто надає послуги за гроші. Я буду тільки радий не заплатити вам грошей. Тоді я робитиму це заради дружби. Що лише погіршить нашу домовленість. Ричард запитав. Ви можете це зробити. Якщо захочете. Хлопець відповів. Я робив це ще відтоді, коли тільки з'явився Андернат 23. І невидима мережа. Стало складніше. Проте, і я став кращим. Наш пункт призначення може бути непросто зламати. Ламати завжди легко. Знайти непросто. То, що змусило вас виділити нам годину свого часу. Крім можливості заробити. А у вас є інший мотив, крім можливості заробити. Чи в когось іншого. Власне, я нічого за це не зароблю. Тоді чому ви це робите? Тому що якийсь хлопець вирішив, що він страшенно розумний. Але ви розумніші за нього. І мусите це довести. Я не мушу цього доводити. Я хочу це доводити. Час від часу. Лише з поваги до людей, які справді є дуже розумними. Стандарти мусять щось означати. Ви намагаєтеся привести мене до такого ж висновку. Боротьба двох его. Я проти них у ролі програміста. Гарна спроба. Ви ж мене добре знаєте попри те, що ми щойно зустрілися. Але я пішов далі. Я тепер щасливий. Я кращий за них. Я це знаю і я в цьому певен і я більше не бачу потреби виставляти це на показ. Навіть час від часу. Навіть із поваги. Не те, щоб я не поважав ваші почуття. Колишній я з вами би погодився. А з чим би погодилися ви теперішній? Розкажіть мені про вашого зниклого. Він чимось може мене зацікавити. Це чоловік 35 років, який страждає на те, що лікарів називають Ангедонією, а його тітка визначає як те, що поділка на його шкалі щастя застрягла на нулі. В усьому іншому він адекватна розумна людина. Більшість часу його організм прекрасно функціонує. Він мешкав сам, Ричар кивнув У притулку. Зник. Так. І перед зникненням у нього раптово з'явився новий друг. Так хлопець сказав 32 секунди. Для чого? Я знайду його у глибині мережі в межах 32 секунд. Я знаю, де шукати, коли ви зможете це зробити. Розкажіть мені про його тітку, вона заміжня за лікарем. У неї прекрасна донька. Проте вона все одно любить і свого племінника. І, здається, розуміє його. Мені подобається її ідея зі шкалою вимірювання щастя. Ми зійшлися на тому, що позначки на моїй шкалі коливаються від 4 до 9. Я пішов значно далі. Моя тримається на 10. Весь час. Це Моллі, 24, за вас говорить. Що? Я читав про це недавно в газеті. Я не вживаю Моллі уже два роки. Тоді щось інше. Усе інше. Зараз часто переживаю стрес. Просто пам'ятайте, що поспіх убиває. Так нам колись казали. Я не буду нічого розголошувати. Розумієте, що це означає? Ричар кивнув. Ніякого суду не буде. Це ви зробили з Мерченко. Ні в чому не зізнавайтеся, навіть на смертному ложі. Вам несподівано може і покращати. Лише одна ніч, сказав хлопець. Я не збираюся повертатися, щоб перевірити, як усе склалося. Мені потрібен власний простір. Коли ви можете це зробити? Зараз, якщо ви не проти. Де? У мене вдома. Вас усіх запрошено.